Hola, bona nit. Tornem a ser aquí com cada dilluns amb el programa Còctel Contrainformatiu de la Coordinadora d'Osona contra la Tortura i l'Explotació Laboral. Avui hem tres convidats, estem, estem de sort. En Martí, l'Arnau i en Nil. Hola, bona nit. Hola. Ells tres són del Centre Social Autogestionat la l'atorratge. D'aquí una mica parlem amb ells, en parlarem tota l'estona que calgui, tenim temps però volem començar perquè ens hi vam comprometre eh, amb un record pel Franqui de Terrassa. Ja sabeu que el Franqui està detingut eh, presumptament per haver ultratjat una bandera espanyola. Eh, aquesta és una de les acusacions. Eh, comencem amb un fragment de la carta d'en Franqui que es va llegir a la manifestació del 10 de maig a Barcelona i que Bé, la va escriure per la gent que va anar-hi i us la fem extensiva. Diu, companys i companyes, amics i amigues, lluitadors i lluitadores totes, no és només per una bandera que m'han fet presoner. No volen que ens organitzem, no volen que opinem, no volen que pensem, no volen que critiquem, ni que denunciem les agressions que patim per part d'un sistema capitalista que ens escanya i que ens oprimeix. Diu això entre moltes altres coses, esteu d'acord? Amb això, sí, sí. Carnau... Home, sí, evidentment, no? Vull dir, no, no, no és el fet només de... el fet de la bandera, no? El que, pel que està tancat en Franqui, no? És, és, és tot el que, el que diu aquí. Tot el que representa, no? Exacte. Nosaltres hem denunciat ja des del primer dia que ens sembla que és... Uh, un, un empresonament polític, 100%, que han agafat un cap d'atur, que han dit a veure si els escarmentem, no? a veure si els altres agafen por. Vosaltres aquest cap de setmana també organitzeu alguna cosa pel tema del franqui, no? Sí, bueno, el, el casal independentista Manel Viusà, de Vic, eh, una, una, organitza una jornada antirepressiva uh -huh. i, bueno, un dels actes es fa la torratxa, que... Bueno, constarà d'un vídeo pel tema d'aturar, doncs un, un vídeo que vam fer, un documental sobre el cas aquest d'aturar, i després també hi haurà una xerrada en el, en el mateix acte, hi haurà una xerrada del SAT, de, de Terrassa, que parlarà de tot el problema aquest de Manfranqui i de, de com està la situació. Molt bé, però jo m'he saltat el guió, el guió que, que havíem fet abans, el, el mini-guió, i... Tornem enrere i us demano qui sou eh, el Centre Social Autogestionat de la Torratxa. Darrerament se'n parlar molt, sou a tot arreu, sí, bueno, sou molta gent. Sí, la veritat és que ara mateix sou molta gent. De fet, el Centre Social de la Torratxa, com diu el seu nom, és un centre social una mica obert a tothom que estigui interessat uh -huh. i tingui inquietuds per muntar activitats o, o tingui algun projecte per tirar endavant. És una mica com l'espai de trobada de tot aquest tipus de gent que sempre havíem trobat a faltar a no? De fet, uh -huh. vam, hi ha una reivindicació que des d'un grup de joves de la ciutat fa ja potser 3 o 4 anys que estem reivindicant, vam, des que ens vam començar a organitzar com l'Assemblea Jove de Vic. Eh, no sé, és una, una necessitat que havíem trobat sempre, aquesta la falta d'un espai, això, on trobar-te... Uh -huh. I jo, on... on és aquest espai? On sou? Físicament, on sou? Bueno, l'adreça, tot i que ningú sap ben bé on és aquest carrer, és el carrer Joan Serra Llonga número 3, que és l'antic local dels Segals d'Osona, que vindria a ser entre el Camp Bernoles i el... i el pàrquing del Sucre, uh -huh. on vas passar la via, a mà dreta. Molt bé, no. molt bé. Ara, ara sí. sí. <ríe> Ens sabem més això de Camp Bernoles? Sí, ara... sí. sí que cap altra cosa <laughs> és així Molt bé. Uh, llavors jo també us volia preguntar us, uh, a Vic també hi ha un casal independentista el casal uh, Manel Viusà de, de fet feu coses conjuntament vosaltres us definiu com a independentistes o, o no us definiu políticament amb cap adjectiu? no, no, no una torratxa com l'Assemblea Jovedo Vic tampoc s'ha definit uh, políticament és una uh -huh. cosa oberta és crítica amb el sistema, però vull dir, no està tancada cap ideologia, ni ni, ni, ni és independentista, ni anarquista, ni... Simplement eh, hi ha gent crítica i eh? s'organitzen coses des d'allà. Mm. O sigui, I, llav I llavors puntualment podeu col·laborar sí. amb... Sí, puntualment que sigui, no? hi ha entitats independentistes a dins o d'altres... O sigui, dins del centre social hi ha diferents línies polítiques, però... El... La torratxa no, no es defineix o sigui, una Els vénia. components, cadascú eh. per ell pot, pot tenir la ideologia que vulgui però... Mm -hmm. O les Valen. organitzacions que, que hi desenvolupen les seves coses o que s'hi troben és independent de... La, o sigui, la, la torratxa no té una ideologia marcada mm -hmm. però això no vol dir que sigui política mm -hmm. sinó que realment creiem que estem fent política mm -hmm. sí, El simple fet d'obrir un centre social ja es, està fent política No? Potser. i tant I, eh, vull dir que som conscients que això ho hem obert com una eina de renovació social per a la ciutat i la comarca en general així vosaltres eh, de fet sou els descendents o la mateixa gent de l'assemblea de joves o, o no? més o menys l'assemblea o sigui, jove està posat al 100% al centre social la gent que estava a l'assemblea jove però, o sigui, des de que va sortir el, ja físicament el que era el centre social, la idea de, ja això, es pot obrir un, un espai per fer tot això que hem dit llavors, com la gent ha respost molt i uh -huh. ja ha vingut molta gent nova i ara la veritat és que les assemblees fan bastant goig diguéssim. molt bé, molt bé, quanta gent hi, hi pot haver en una assemblea? No. depèn del dia sí. també, però en alguna assemblea hem arribat a ser una cinquantena de persones sí. ben bones, Param tot un èxit sí, sí, tant. i part que ja no és només la gent que, no, el centre social no es mou només per la gent que hi ha a l'assemblea sinó que no sé, de grups de teatre o de les classes de fotografia o, vull dir que el centre social funciona perquè hi ha moltes activitats i no necessàriament la gent <coughs> està participant activament el dia a dia o sigui, que hi pot haver gent que hi va sí. a fer la seva, sí. la seva tasca concreta Exacte, i, i, no i no necessàriament a les... ha de ser, mm. ha de formar part de, mm -hmm. dels que ho gestioneu. No? Veig que també col·laboreu amb el grup de defensa del TET. Sí. Uh, com ha estat això? Ja des de sempre? Sí, bueno, bueno, de fet, ja com a assemblea jove, l'assemblea jove ja, ja havíem... He col·laborat amb diferents actes amb el GDT, cada Nadal organitzem el, bueno, un acte contra el consum nadalenc, aquest any vam fer el Cirt del Creixement, i ja, ja fa més o menys un any o així que hem començat, bueno, podríem dir com una campanya per de, pel riu Meder, uh -huh. um, des del GDT, diguéssim, de la secció Vic, que va començar quan van començar les obres del Meder, que bueno, si la ha fixat allà han tret el riu i han posat un canal ho han encimentat tot amb la qual tota la vegetació i fauna tot anar, fora, no? tot fora. Tot? i a principis de setembre vam organitzar un funeral eh, una mica així una mica per simbòlic. Simbòlic. simbòlic a mi m'han explicat que hi va haver un personatge que es va ficar sí. dintre el riu sí, sí, per, sí? per comprovar-ho del tot que va tenir bastanta resposta i curiosament després d'aquest funeral, funeral que hi va haver uh -huh. l'Ajuntament de Vic va, de, va, parar, va aturar les obres cosa que no ens en enterat, no ens en vam enterar fins fa més. mes sí, l'ACA, l'Agència Catalana de sí. l'Aigua va fer parar les obres a l'Ajuntament ah, doncs. o sigui que a vegades uh. tens més èxit del que et penses fins sí. i tot, és que potser no ens acabem de creure que la gent som capaços de canviar una mica les coses bueno, no? suposo que també és més el fet que l'Ajuntament no podia reconèixer que l'havia cagat i ho va parar, però tampoc ho va fer saber ningú. O sigui, Clar, no ens havien entrat nosaltres. Que ja, ja, ja, ja, ja. Sí, sí. I aquesta vegada... I, i aquesta vegada bueno, organitzem un requiem uh -huh. pel MEDER que començarà l'acte al mateix lloc que, que l'altre cop. Uh -huh. um, per la gent que no hi hagi anat, sí, quin sí, bueno, és el lloc? Ah, és veritat. <laughs> allà, sí, per on passa el MEDER, abans del pont del Remei. Sí. O no, o, la, zona, no, la zona del Sucre? Sí, la, just davant del Sucre es va fer allà, és on es va fer l'enterrament i comença allà i constarà d'una caminada en què serà com una visita guiada eh, al llarg de tot el recorregut del Meder fins a, la, fins a les adobaries uh -huh. i durant aquesta guiada bueno, comptarem amb uns quants experts reconeguts de prestigi que ens explicaran tots els prejudicis d'aquesta canalització de de, del riu bueno, això que es, quan es mort aquest, aquest ecosistema i bueno, l'acte també servirà una mica per reivindicar que la, les futures actuacions en els trams que, que queden, perquè de fet està fet, em sembla, des de des del sucre fins, sí, fins... fins em sembla que no que ara no recordo bé, però no, no passa de, de la gasolinera de la pista, em sembla mm -hmm. el pont aquell i a veure si els següents actes, les següents actuacions que hi haurà sobre aquest pla del riu eh, siguin més respectuosos amb, amb l'hàbitat natural. Amb el, el... A veure... I això, a més a més, coincideix, amb, eh, ho, sí. ho dèiem ara, coincideix amb els actes aquests pel Franqui, que en tot cas potser els podríem explicar una mica tots, no? Eh, jo el que m'ha arribat per mail és eh, un concert de solidaritat, corregiu-ho o m'amplieu, eh? mm -hmm. concert de solidaritat amb en Franqui, amb camarada Kalashnikov, amb Vilafranca del, que són de Vilafranca del Penedès, i escamot de Roda de Ter, això serà el divendres 30 de maig, a les 10 del vespre, a la l'atorratge. Xerrada sobre el cas d'en Franqui, amb membres del SAT, solidaritat antirepressiva de Terrassa, membres de Rescat i Montserrat Salvador, advocada del cas, això serà dissabte 31, a les 6 de la tarda, al casal independentista Manel Viusà, i un passi de vídeo alerta turà, que serà diumenge 1 de juny, a les 2 quarts de la tarda, una altra vegada a la Torratxa, i una concentració de solidaritat amb en Franqui, el dilluns 2 de juny, a les 8 del vespre, a la plaça del Pès. Okay. O sigui, amb tot això hi col·labora hm, molta gent, no? hi col·laboreu sí. vosaltres, al casal independentista, mm -hmm. Maulets, em Maulets. sembla que també, no? Sí, dic que bueno, la, digues, digues. el passi de vídeo que es fa al diumenge doncs, també està enmarcat dintre un cicle de, de cinema social que, uh -huh. que el porten els maulets a l'atorratge no? uh -huh. sí. i s'ha fet bueno, l'altre dia es va passar la pesadilla de Darwin un documental sobre bueno, com els efectes de la globalització econòmica allà al llac Victòria de, de l'Àfrica i vai, continuarà amb aquest de, de, dels Joves de Turà i després hi ha un altre documental sobre d'una televisió chilena que parla sobre les ocupes a, a Catalunya, que és dels anys 90 i poc se sembla. Uh -huh. I acabarà el dia 29 de juny amb, la, amb el documental La toma" dun treballadors argentins que davant de la crisi del 2001, eh, uh, si hixen ocupar les fàbriques i començar a produir ells sense, sense els, els, els patrons, sí. uh -huh. Exacte. Uh -huh. Uh -huh. Exacte. A Això unteu vosaltres? Unteu maulats, eh, que és una entitat que forma sí. part de la Torraixa i es fa la Torraixa. Molt, molt bé, molt bé. Quan, doncs, uh -huh. molta feina, no? Sí, sí, <t 'ha> sí, Molt bé, no sé què més teniu ganes d'explicar. Eh, uh, jo, jo tinc preguntes, eh? però vosaltres talleu-me sempre que convingui. Eh? Bueno, ja que hem començat a explicar coses que es fan... Digues, digues. També he dir que estem fent un... Això sí que es porta des de la torratxa. És un cicle de concerts de cantautors que es diu Agústic, que ja s'han fet dos, dos concerts, un que va ser el 9 de, de maig amb en Rinconet en Torre Ah, sí, això n'he no sentit a veure. Hi sí. sí. ha hagut una mica de polèmica, no? Bueno. Mm, <ríe> veure, un personatge sí. peculiar. Ja, yeah, o sigui, la gent no està gaire acostumada no? a, veure, no, a veure un cantautor en una tassa en una de vàter. Tassa de vàter. <ríe> llavors, aquest, eh, aquest dissabte va venir Carles Cafè, llavors el 7 de juny tenim l'Eugène i en Marmot, el 21 de juny la, la Joana Serrat, i l'últim és el 2 de juliol, que ja s'emmarca dins de la Festa Major Jove, uh -huh. eh, que és en Miquel del Roig, però aquest no es farà a la Torratxa, sinó que es farà a la Plaça del Pès. A plaça, de plaça... plaça dels Màrtirs? A Plaça dels Màrtirs. Doncs bueno, coincideix amb el sopar jove però bueno, també ara ja aprofitem <ríe> Lliguem-ho eh, bueno, Des de l'atorratge també s'està bueno, des de l'atorratge no però des de la comissió de festa major jove que l'atorratge ja està bastant implicat en les reunions es fan al mateix centre social bueno, estem impulsant un altre any la festa major de Vic i uh -huh. ara sí Amb birra nostrum o sense birra nostrum? En birra nostrum, ah. sí, sí d'aquí vam parlar, passa? eh, del Mersa Nostra sí. no us coneixíem però sí que coneixíem la polèmica i, el que passa que aquest parlar. any no l'organitza l'Assemblea Jove perquè aquest any hem decidit que no el volíem organitzar i es va que l'organitzen unes noies d'oporgonyà unes noies? Sí. Sí. Sí, això, això promet, eh sí. això promet, això promet sí, està bé, sí. està bé i per què I... no el volíeu organitzar? estàvem una mica cremats de la polèmica sí. en les altres edicions, o, o què? Mm, surts bueno. Us, us van aixecar molt, eh, sí, realment. Sí, en temes legals no, ja, ja. no s'organitza des de la ni des de... Sí. Molt, bé, molt bé. <laughs> Què més us volia dir? Uh, em sembla que m'havíeu parlat també que teniu ganes de fer una ràdio lliure. Sí. Bé, bueno, és un projecte que s'està començant, ja està... Però sí, sí, la és... Bueno, crear un mitjà de comunicació sobretot dels moviments socials comarcals a través de les zones no? com, com és Radio Ona també que és un projecte que està molt bé doncs fer-ho des de l'atorratge el que passa... Bueno, a la és municipal eh? ja m'entens, a l'hora sí. de difondre vull sí, dir. sí, sí, sí I... tota nosaltres no tenim cap problema eh? mm. hi havia hagut algunes petites desavinences, però ara justament ara estem molt bé i, i, bueno, no, mai ningú ens ha dit que hem de dir i no hem de dir. Mm. O sigui que molt bé. Només faltaria, no? Només faltaria, el que sí que tenim límit de temps, eh? Quan toquen les 10 un sí. punt, aquí s'ha acabat el programa. <ríe> doncs, i, bueno, el projecte era una mica això, no? Crear un mitjà de comunicació radiofònic que englobés una mica els, els moviments socials de la comarca, i que tinguessin el seu espai, bueno, tant moviments socials com persones individuals, pogués tenir el seu espai de comunicació allà. Llavors, clar, el tema de les freqüències està una mica complicat. I darrerament sembla que, que alguna cosa va sortir al nou 9, 9 no?, sobre que hi havia freqüències, sí. que les vol diferent gent... Eh? Bueno, Bé, sí, em sembla que es van posar a concurs a 80... Bueno, ara m'equivoco 83 freqüències i bueno, s'hi va presentar molta gent però bueno, clar, tampoc és una cosa que, que, que puguem aconseguir no? una freqüència legal per emetre llavors estem mirant altres camins, altres camins. Home, de fet ens vam conèixer amb vosaltres a eh, la Carpa de Ràdios exacte mm -hmm i tothom en parla molt bé d'aquell dia perquè va ser una ocasió per conèixer gent que no ens coneixíem, gent que fa ràdio eh, a Berga, els de Ràdio Corneta, sí. els de Ràdio Bronca de Barcelona que tenen una llarguíssima experiència eh, amb el tema i que està molt bé posar en comú doncs, el que sap un ho pot aprofitar l'altre. No? Aquí el programa Còctel contra informatiu va costar una mica va costar una mica d'aconseguir-ho, però eh, en aquest moment es passa en diferit per Ràdio Voltregà. Ah, sí? Sí, sí. Dos dies a la setmana, el mateix programa en diferit es passa per Ràdio Voltregà. Uh -huh. I llavors també va costar una mica d'aconseguir-ho, el pengem a internet. Va, va costar uh -huh. perquè perquè no en sabem gaire, eh? <ríe> no per res més, eh? <ríe> però aquesta ràdio bronca ens van ajudar i, i si realment no, no és complicat, eh? Gravem el programa el mateix dilluns ja ens l'emportem gravat i demà a la tarda o així ja es pot sentir per internet. Està a l'hora que vulguis, bé. està bé. bé. Sí, suposo que també seria una mica això, no? Llavors, poder anar penjant les coses a internet perquè la gent les pugui escoltar una mica a la carta. Mm -hmm. Bé, és una mica el projecte, que ja et dic que és molt verd encara, està molt verd la cosa, però ja, que ja no. s'hi pensa. Pot estar molt bé, perquè sí. a Vic justament només hi ha una ràdio municipal i, sí. i de programes alternatius en aquesta ràdio, que jo sàpiga mm. no n'hi no. no ha no, no. vaja, més aviat el que hi ha hagut és intents d'apoderar-se'n de gent encara més conservadora i encara, sí, sí. I encara més mm, més sí. tratana I no? per, per dir-ho d'alguna manera tant, no? que es va poder aturar, però vaja sí, sí, ja va costar, no? va costar a vegades com més gran és un lloc més difícil són les coses depèn, no? Sí, clar. Pues, sí, sí. Depèn de com estigui organitzada la cosa, no? suposa també. Però sí. Què més? Jo us volia preguntar si el local que ocupeu i tal, si eh, us l'han cedit, si pagueu un lloguer... si no, això com? És... com va això? No, és una cosa que la veritat és que ha creat molta confusió al principi, perquè real o sigui quan portàvem la campanya per aconseguir el centre social de les dones no tenim llauna de fet era una campanya adreçada a l'Ajuntament fent els entendre que, que era una realitat aquesta reivindicació que I, el perquè el... i perquè ens cedís -en al local l'ajuntament. però bueno, hi van haver moltes reunions amb el regidor de la joventut típic uh -huh. de, bueno, sí, ja ho farem ja en parlarem al final també ja veus que la intenció és d'anar-te aturejant i anar que, allargant el sí. tema. Mm -hmm. I al final ens vam enterar que els segals d'Osona marxaven de, de, de local on estaven mm -hmm. i vam, per, vam poder accedir molt propietari i ens, i ens va dir que ens el llogava i bueno, ens hi vam tirar una mica de cap a veure com anava. O com, sigui que us heu hagut d'espavir les doncs, Ens vam oh, decidir tirar sí. pel nostre cantó. L'Ajuntament ja. no, o sigui, no hi té res a veure. Bueno, però ara queden una no. mica retratats, no? Sí, sí. Perquè... Ja, suposo que veient l'èxit sí. de, de, del centre social mm -hmm. suposo que s'adonen que han fet una mica el préssec, no? Eh. Sí, realment ara que veuen que funciona doncs ara sí que tenen interès en contactar amb nosaltres i en, en col·laborar i... És típic això, eh? Típic, eh? Sí, sí, Primer eh. no et fan cas, després quan veuen que funciona es volen apuntar eh, les medalles mm. no? eh. Hola Francesc eh. Què? Molta. Els trens Ja veieu <laughs> Malament fa, rai, eh? Fa més d'una hora, hora que he sortit de la feina. i Jo treballo tocant la plaça de Vic. Sí, justament ara em deien. Li havies d'haver dit que el portàvem. Jo sóc així feliç, que no hi he pensat. Eh? Sí, sempre val la pena aprofitar qualsevol cosa, perquè és o una so, aventura. La setmana passada hi va haver un descarrilament a la línia nostra. Sí, eh? sí. Uh, aquesta setmana han tingut aquest matí, han tingut tancats eh, dos trens a dintre d'un túnel, sí. 400 persones en un tren i 200 persones en un altre, oh. sense llum i sense informació. Sí, és fantàstic. Eh, a fantàstic. mi m'agafa alguna cosa, eh? Vull dir que la gent realment s'ho han passat molt i molt malament. Molt i molt malament. Ho sabies això, Francesc, aquesta vegada o no? He notat alguna però no, no perquè ho expliquessin... De cap manera oficial, eh? La gent comentava mm. que hi havia hagut una desgràcia, que no se sabia què. Llavors, bueno. de seguida t'imagines el pitjor. Sí, sí. Mm. Uh, segons el periòdico, jo tinc informació d'on he pogut, eh? Diu que aquest matí uh, el caos ha afectat 10.000 viatgers, o sigui, no només els dels dos trens, sinó perquè, clar, després clar, les, els, retards. els retards han set tot el mm. dia, han durat tot el dia. Però sembla que sí que ha set molt greu, eh? i han hagut de fer una roda de premsa aquesta vegada demanant disculpes als usuaris eh, que no tornarà a passar que, que en fi que Barcelona, Rodalies està en un punt de certa saturació diuen ja que quan es dona un problema com el d'avui no hi ha marge de maniobra ni capacitat de reacció però està bastant clar que capacitat de reacció no en tenen eh? gens ni mica si sí, doncs no donen ara que està col·lapsat sí, sí doncs això 400 passatgers en un tren que havia sortit d'Arte Triof i estava a punt d'arribar a plaça de Catalunya, i un altre en 200 usuaris que havia sortit a plaça de Catalunya i anava a Sants, o sigui, tots a dintre d'un túnel. No han tret la gent, han dit que per motius de seguretat. Sembla que hi ha hagut algú que s'ha agobiat tant que ha començat a trencar vidres, no sabem ben bé per què, és, és que potser faltava l'aire allà dintre, vés a saber. Jo no, és que no m'ho vull No m'ho vull ni imaginar. Més és difícil la situació, no? Estar dins un túnel... Mm. Sí. Terrible, terrible, terrible. Gràcies, terrible. Molt bé, Francesc, doncs aquesta gent són del Centre Social Autogestionat de Torratge, ens van conèixer la carpa de ràdios i avui, i avui com, van, bueno, com ens van prometre, han arribat puntualment i hem estat parlant de diferents coses no sé si tu els si tens alguna pregunta especialment per ells. Jo vaig conèixer un noi d'allà que va venir al despatx on jo treballo uh -huh. perquè es veu que intenten, intenteu fer una mica d'assessorament jurídic sí, eh? que... i ens va fer algunes preguntes però no recordo com es diu aquest Ramon, nom. Ramon, Ramon Furreals. Sí. I després havia de tornar a buscar un contrainfos aquests materials que, uh -huh. que es fan de Contrainformació Barcelona que nosaltres en portem baris aquí cada setmana, és aquest paquetet que veieu aquí i ens sembla que encara n'hi ha, ha un d'igual, bueno, podeu agafar aquest ja, perfecte perquè a Barcelona és cada setmana cada setmana sí, sí, que sí, hi ha sí. tota aquesta informació i val la pena aquí a Toralló ho posem en algun bar després ho portem aquí la ràdio i sempre tens una visió diferent de les coses que es fan Sí, sí, a Vic no arriba pas aquest eh? no, ja, ja, per això home, oh, ens, ens podríem posar d'acord sí, per fer-ho sí, arribar sí, sí. perquè si és un lloc on sí, sí, passa sí. tanta gent al centre social vostre uh -huh. doncs valdria la pena que hi fos sí, a Barcelona els centres socials es, es caracteritzen per això perquè tenen tots aquest tipus de publicacions que sí, segurament sí. ja coneixeu, no? Sí, sí, el, el, el Peson Negre o l'Antisistema aquest no el coneixia. Aquest l'he vist un cop per Barcelona, em sembla. Som de Barcelona, no? Sí, eh? sí, sí. Sí, és això, que en diem informació sí. alternativa. Ah, ah, el Massala. I després hi ha els pòsters, els pòsters que anuncien els concerts, les, les cafetes, uh -huh. tot això. Això hauríeu de mirar d'establir un sistema de... de de doble direcció, vull dir que les coses de Vic arribin a Barcelona i, tant. Uh -huh. i que les coses de Barcelona... Bé, bueno, de Barcelona, de Barcelona i, i de tot arreu. El que tenim eh? és la, la publicació de l'Assemblea Jove de Vic, que eh, Mor i el Merma, que no té veure molt contra infos però vull dir que és... Bé, un, eh? que surt eh, dos, dos, tres cops a l'any i que s'explica una mica el que s'ha fet durant el, aquest temps sí. i però pel que heu explicat teniu un ah. fotimer de, de coses a fer, eh? sí, sí, moltíssimes sí. coses. Sí, normalment també s'entra una mica, cada número té una temàtica que s'incideix més. L'últim es va tractar bastant el tema del civisme, ja que bueno, primer tot, sobretot, a partir del Virre Nostrum i també com a joves, sobretot, gent que està vivint a Barcelona també l'estan patint molt i també una mica hi han diferents escrits de gent que ha participat i i ni també s'explica d'un acte d'una gincama eh, contra, el, contra el civisme que es va fer Vic que bueno, també l'ordenança civisme que hi ha Vic també, Déu-n'hi-do és... és una còpia de Barcelona uh -huh. en parlem okay. tan extensament com vulgueu però d'aquí una estoneta perquè ara ah, fem vale. una migueta de pausa eh, i tornem de seguida set Boom.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 Doncs, tornem a estar amb vosaltres, de moment canviarem una mica de tema, però la gent de la torratxa segueix aquí, parlarem amb ells de les coses que ens han quedat al tinter de tota manera volíem parlar de l'aigua perquè ara sí que plou i plou de veritat, ahir vam anar a veure el Ter la gent anava a veure el Ter, anava a fer fotografies perquè realment feia, feia molt de goig mm -hmm. que et va semblar francès, i aigua no hi ha aigua? Anava amb, <coughs> amb alguna persona una mica entesa sabia calcular quants litres baixaven, quants metres cúbics, a base de, de veure l'extensió del pont, del pont d'aquí, de Toralló, per passa per sota el Ter. I va calcular que ahir pel Ter baixava tanta aigua com la que baixa per l'Ebre. La, la mitjana. Sí, la mitjana. Com la que baixa per l'Ebre en circumstàncies normals tot tota aquesta aigua que passa per aquí després va cap a Sau, no? Va cap al pantà. Bé, eh, diuen, això són dades dels diaris, els embassaments de les conques internes voregen el 40% de la seva capacitat. És a dir, que ens hem, de, ens, hem, ens hem de felicitar que plogui, no? Però en Montilla continua dient que el transvasament és necessari i que el faran i que textualment. jo no sabré, no sabré dir-vos on ho he llegit, però va dir textualment, farem el transvesament i si després no fa falta no el farem servir. I dius, carai, però és que no, no parlem d'anar a fer un cafè, eh? parlem d'una un, obra faraònica que obligarà a expropiar 600 finques. Algunes potser són de terra tenents, però suposo que entre mig també hi deu haver qui té la caseta i l'horteti i ja sí, sí. es quedarà... Eh, vaja, no sé ho trobo d'una irresponsabilitat que sembla que se'n foti de nosaltres. No? Això vol dir que ja té els compromisos fets amb les empreses sí, sí. que han de portar a terme l'obra, ja tenen les inversions preparades, el negoci. Amb de Barcelona, no? Suposo. Sí, uh -huh. El ser... dilluns passat informàvem d'aquesta manifestació que es va fer en post el dia 18, que va ser multitudinària, i ara continuen, aquesta gent continuen treballant i aquest dimarts, és a dir, demà, demà 27 de maig, a eh, Barcelona es reuneix la taula nacional de la sequera, que en diuen, els polítics es reuneixen, al Palau Reial de Pedralbes, i a partir de les 6 de la tarda doncs, la gent de l'Ebre, els Jovens Ebre, concretament, han convocat una concentració eh, amb el lema prou d'especular amb la sequera, no els transvesaments, els transvesaments, l'ús transvesaments, que diuen ells, l'ús transvesaments no són la solució. Uh -huh. A veure si hi ha gent i a veure si, si queda una mica evident que és que ara sembla que ja no poden amagar-ho, que estan fent el negoci. A més a més, la Montse sembla que no, no podem establir uh -huh. la connexió, sembla que hi ha algun problema, però la Montse abans m'explicava que continuen donant permisos per camps de golf, és a dir, ja sequera... Val, però ells al el camp de golf no en tanquen ni un sinó que ella justament ens portava la notícia de l'obertura pròxima de tres camps de golf més vol dir que quina mena de gestió en fan de l'aigua no? això hem tret del punt diari <coughs> i el retall me l'ha passat la Montse ah, doncs va, ja el titular no. diu Port Aventura trenca l'estacionalitat amb l'obertura de tres camps de golf inverteix 40 milions d'euros en un complex de 200 hectàrees amb el qual pretén augmentar el turisme estranger. En tota plana, sense cap mena de vergonya, amb una fotografia diu que els tres camps de golf de diferents nivells tenen un total de 45 forats i dues cases club. L'aigua que se'n va amb aquests camps de golf és incalculable. I això és el que es veu, això és el que no poden amagar. El que no es veu ni, ni t'ho pots imaginar. Ara sembla que sí, que podem parlar amb la Montse. Hola, Montse. Hola, què tal? Hola. Hola. Mira, estàvem parlant d'aquesta notícia que ens has passat de mm. que a Port Aventura han obert tres camps de golf sí. i que ens semblava un escàndol en època de sequera. <laughs> Bueno, els obriran ara el 16 de juny, eh? Per això mm. tenim uns quants dies més. Això és el que diu el Punt Diari, sí. Sí, exacte. Mm. Trobo que és com una presa de pèl, no? Perquè en el mateix Punt Diari, unes pàgines abans, hi a tota plana propaganda de que l'aigua està... O sigui, la companyia d'aigues i el govern i tots estan treballant per assegurar-nos a l'aigua a tothom i ens donen unes pautes a seguir i les coses que fan ells i després vas llegint el diari i mira, tres camps de golf uh -huh. Sí, sí, no tenen cap mena de vergonya perquè això no és el mateix diari no? Sí, sí, no és diari Sí, sí, ara ho estic veient eh? Pàgina 15, l'anunci Un de pàgina... tota pàgina és l'anunci aquest de xeta que hem vist sí. fins a la saturació I a la 39 i a l'apartat d'Economia uh -huh. l'un dels tres camps de golf Evidentment, és una qüestió econòmica, sí, sí. I avui a les notícies de TV3 ja han dit que les obres de... de les canonades aquestes, que ja, ja estan adjudicades, vull dir... Uh -huh. Que no faran marxar enrere. Va, ja. Ah, exacte. Bueno, ja s'ho trobaran, eh, perquè la gent de les Terres de l'Ebre està molt i molt enfadada. Mm. El dia 18 de maig hi va haver una manifestació molt i molt gran, mm un dels lemes era les Terres de l'Ebre també són Catalunya uh -huh. i un dels arguments que feien servir és no, no, no, no som els de l'Ebre contra els de Barcelona, és a dir, som tots Catalunya, no? Clar. Perquè aquesta mena d'enfrontament que provoquen els polítics no es pot admetre, és a dir, uh -huh. tots plegats hem de fer una bona gestió de l'aigua i el que no podem fer és deixar mm. a la gent de les Terres de l'Ebre sense infraestructures, sense aigua per regar els camps d'arròs mm. i després anar obrint camps de golf sí. al·legrament, no? Sí, sí, sí, a més és que si teniu la notícia davant és que jo ja ara no tinc el diari davant però si la teniu, en aquí, el de Port Aventura està parlant de que eren unes hectàrees de terreny bé, bueno, són Eh, molt humides, molt no sé què, uh -huh. que també han trobat eh, eh, un, restes arqueològiques i llavors que res, que es comprometen a continuar-ho tot igual i que l'aica que faran servir eh, és reciclable i no sé quantes mentides més diuen la qüestió que em sembla que parta de 40 milions d'euros de, sí, sí. que invertiran en, en, en fer aquests camps de gols. Per que la gent disfruti, s'ho passi bé. Alguna gent, alguna gent. No, aquí viu tothom. Mm -hmm. Aquí el diari diu que tothom. La mainada, tothom hi pot anar. Exacte, la mainada. És gratis. Sí, segurament. O sigui, faran gols eh, familiars per anar-hi la mainada amb els pares i tot. Ja. Segur, segur. Sí. Sí, sí. És que la problemàtica està barrejada amb un espai natural protegit. Això és el que volia dir Es que Portaventura és propietària majoritària dels terrenys on hi ha l'espai d'interès natural de la sèquia major Exacte. Concretament a tocar del camp de golf nord Sí O sigui que està tot barrejat Per això estan a l'apartat d'Economia uh -huh. El camp consumirà un actòmetre cúbic d'aigua l'any ha invertit 4 milions en una petita desalinitzadora per millorar la qualitat de l'aigua i no posar en perill la gespa. Aquesta és la propaganda que fan els de Port Aventura. Mm -hmm. Més de 3.000 espersors. Mare de Déu! És que per començar, ja Port Portaventura ja és, ja és un, un, una, una cosa rara, no? A dintre del territori, que hi, que hi fa? Un, El camp un Port Aventura. Gastarà... Però és que a més a més del Port Aventura... Al camp gastarà de mitjana a uns 1500 metres cúbics d'aigua cada dia. Exacte, és una vergonya. Jo no m'ho sé imaginar. <ríe> quan, quan ja parlem de tants metres cúbics, ja, ja no sé de què parlem. Uh -huh. si un metre cúbic són 1000 litres, no? litres d'aigua. Mhm. Sí. Imagina. O què passes que quan que la cosa ja està tan descarada, de moment ens hi comença a veure el llautó, sols a veure el llautó perquè plou. I també perquè els governs espanyol i català, eh, aquí més mentider, eh, s'estan tirant els plats pel cap i uns estan corregint els altres. I la ministra de Medi Ambient i Rural i, Medi Rural i Marí, eh, aquest és el, és el nom del ministeri, Medi Ambient i Medi Rural i Marí, que es diu eh, Elena Espinosa, doncs es veu que ja va advertir fa uns dies que si els embassaments catalans arribaven al mínim necessari, per proveir Barcelona, el transvesament d'aigua de l'Ebre a l'àrea metropolitana no tindria raó de ser i per tant no s'executaria. Doncs avui han firmat. Bueno, no han firmat, han adjudicat. Ja I l'Elena Espinosa també deu tenir la seva part del pastís. Suposo. Home, i tant. És que arriba un punt que penses, a veure, es tiren els plats pel cap per què? Mm -hmm. Doncs no, per repartir-se el pastís i prou. És que arriba un punt que... De... Jo penso que no es pot entendre de cap més manera. No, no, senzillament això, si no no, no, no es barallarien, no es discutirien. És el que fan. L'anunci oficial que està pagat pel Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat mm. i per l'Agència Catalana de l'Aigua, comença dient que estem davant la pitjor sequera dels darrers 60 anys. Mm. Però que el Govern de la Generalitat està fent un gran esforç per respondre d'aquestes a quina extrema. Aquest és el resum sí, sí. de com ho veuen ells. Sí, I aquí com, ho, els fets. com ho veuen ells, com ens ho volen fer veure, per ell, com diu la Roser, poder-se repartir millor el pastís. Mm. Jo penso que se'ls està veient el teu autor. Ja ha arribat un punt en què ja és una mica escandalós tot plegat. No? Però continuaran fent la seva i arribaran fins al final. Bé, a veure, a veure, la gent ha sortit al carrer pot tornar a sortir, si la manifestació que es va fer el dia 18 en Posta mm. es fes a Barcelona, ah. si fossin prou solidaris Clar. per dir és que si toquen en Posta ens toquen a nosaltres, és aquest el tema, Clar, que sí. veiem en Posta com, com si fos un altre, un altre país, i no és això? Yeah. No, no, és no això. Això, és, això és cert, eh? Si aquella manifestació es fes a Barcelona, doncs no sé, ja en parlaríem, no? No, no, segur. Uh -huh. Montse, veig que t'has especialitzat en el tema de l'aigua darrerament, no? No, el que passa que jo que sé, dir, jo veig mirant i no veig avions fantasmes i llavors em dona cap a pensar i vaig al riu i veig que baixa molt veig el pantà de Sau, per exemple, que l'han donat avui al Telenotícies i ja només es veu la punteta del campanar i veus tantes coses així que, que et fa rumiar també Mhm uh -huh. Molt bé, Montse, doncs continuarem parlant a dilluns que ve. Molt bé. I aquí tenim tres nois del centre social autogestionat, torratxa. Després ens escoltes per internet, a veure, sí, a veure què sembla. Cada setmana ho faig, si no, no m'entero del que dieu. Clar, aquí doncs... no m'arriba l'onda. Sí, la freqüència arriba o no arriba. Exacte. Molt bé, maca. Vinga, salut. Apa, bona nit. Adeu. Vale. No, doncs seguim explicant què feu vosaltres, no? Estàveu parlant d'unes aules... Sí, uns espais doncs, eh, hem parlat una mica de, de, de festa major de, de, tot d'activitats puntuals que es fan eh, però també o sigui, hi ha molts cursos i tallers que es fan setmanalment que, que no estan anunciats així eh, tant amb cartells i d'allò perquè hi ha, o sigui, ja, ja estan començats ja, habitualment, ja funcionen no? habitualment i, i no cal que cada, cada setmana s'hagi d'anunciar el mateix lloc i, bueno, hi, ha, hi ha classes d'eusquera classes de guitarra classes d'italià hi han dos grups de teatre que també en allà hi han classes de DJ eh, després hi ha classes de fotografia que es faien avui el dissabte es fa mm, com un taller d'història de Catalunya amb un, un noi que estudia història eh, després bueno, els divendres hi ha una coral que s'ha muntat eh, després hi ha un equip de boli femení un equip de bolí masculí, uh, classes de trombó, després hi ha el Club Bastos Vic, també ara comença a organitzar un curset de, de botifarra per, per uh -huh. aprendre a jugar a botifarra. I ara també començarà un taller de pintura mural per començar a decorar les parets de, de la torratxa. Uh -huh. Perfecte. I ho dèiem abans que t'ho francès, no t'ho perdis. Uh -huh. uh, resulta que tot això, és a dir, el fet de donar cabuda a totes aquestes associacions i activitats, l'Ajuntament de Vic no ha set capaç de cedir-los a un local és a dir que el local l'han hagut d'anar a buscar ells l'han hagut de llogar mm -hmm. l'Ajuntament mm -hmm. no ha set capaç tot i que van fer una campanya que era que era allò de les sardines com anava? les anxoles no tenim llauna A ah, les anxoles Ai, perdó no eren sardines, eren anxoles o sigui que vau fer tota una campanya sí. per aconseguir un local i no hi va haver manera mm, no, o sigui, va haver una campanya que es feien diferents actes una mica era portar al carrer tot totes les activitats que, que volien portar al centre social es va fer un cinema a l'arrasca més d'octubre no més de novembre o desembre a la plaça Santa Cecília davant de l'Orfeó que bueno, ens vam mirar la pel·lícula del taxista full, que aquí tinc, mm. tenim un actor em sembla deu uh, fer col·loqui Uh, no sé si no, a veure, eh? després no ho recordes, que ja fa dos anys de això. Dos anys. O, o un, un, un i mig un i mitj. dels primers en veure la sí. doncs. Un i mitj fa. Sí. De fa, un advocat oh. que fa d'advocat, sí. això no té gaire mèrit o perquè a veure, si ets advocat i és de fer de pallasso oi. Oh. Clara, si tu fosseres allà fent, fent del que ets. No, però és que la pel·lícula està feta d'aquesta manera, cadasc sí. fa el seu paper. Està bé. Sí, sí, està molt bé. Mm. I llavors Uh, també vam fer una xerrada col·loquia, una mica de debat amb els de, per un habitatge digne, que es diuen els UB de Vivienda, sí, que, uh -huh. sí. que va venir un, no, un home de Barna i bueno, va estar bé, perquè vam, vam, ens va es, explicar una mica uh -huh. tot el que havíem estat fent, que de fet era l'època que estava més en una ebullició d'aquest moviment, i va haver una mica de debat i, i discussió. I llavors, per ser un dels actes més potents va ser el dia de les arts, que es va fer al Parc Jaume Bal, més que allà sí que vam, vam fer tot, o sigui, durant un dia que es, es feien tots els, totes les activitats que es podien arribar a fer en un centre uh -huh. social. No? Una mica bé. el que hem explicat ara, una mica així, uh -huh. així al carrer. I això, i paral·lelament, amb l'Ajuntament, eh, ens anàvem reunint amb el regidor de joventut per dir-li, bueno, saps, però... Pues, vam fer un projecte i tot, presentar li no sé, explicant-li què és el que preteníem, ells també els explicant una mica, els hi fa molt por, molta, els hi feia molta por això del fet que fos autogestionat, no? Uh -huh. Ells no hi poguessin posar mà. I uh -huh. això que hem dit abans, que ens vam donar que arribava a un punt que ens estàvem enturejant, no? Uh -huh. Perquè fèiem una reunió amb el regidor, vale, sí, quedem d'aquí dos mesos, i ja us diré algo. Cap de dos mesos arribàvem i no tenia res. Estava I, igual. Estàvem igual. Al final, I, i, I de ve. fet, hi ha els dos, hi ha dos, ulti, els dos últims plans de, de joventut aprovats pel ple de Vic. Eh, diuen que hi ha d'haver un centre social, bueno, un centre social, un centre pel, pel jovent. O sigui, fa feia vuit anys que el ple havia aprovat que hi havia d'haver un, un local pel jovent i no, no sortia per allò. Aquest allà. pas, la gent jove se'ls hi farà grans. Tot i, tot i la eh? campanya. Sobre. Llavors, la... Potser, potser hauran de fer un geriàtric en comptes d'un sí, sí, centre sí, ja. per la gent jove, no? Abans, I... perdona. No, no, digues, digues. No, dic, abans parlaves d'una ordenança cívica que llavors, ha set, quan sí. hem fet la mitja part, ha quedat una mica mitja explicar, perquè això d'haver d'anar cont contra el civisme d'entrada queda com una queda mica estrany, no? Per què no sí. ho expliques una mica? Bueno, això... L'ordenança del civisme, una mica... No sé si la gent ha sentit a parlar d'aquesta ordenança que es va eh, a, a aplicar a Barcelona ja fa un parell d'anys, uh -huh. també. Sí. I que, bueno, aquesta ordenança, potser, no sé si la gent la sap, però si més no, Vic, no sé si altres pobles de la ciutat ai, de la comarca, I però a Vic eh, s'ha aplicat aquesta ordenança, que de fet és una fotocòpia de la que hi ha a Barna, quan la realitat de Vic és uh -huh. completament diferent. Uh -huh i pel que hem vist nosaltres a títol personal des de l'assemblea jove eh, amb lo del Vierre Nostrum és que en el fons és una ordenança que eh, legisla sobre, sobre coses superrutinàries no sé com seria que no es pot regar les plantes a partir de no sé hora vull dir que són coses que no, no em fan cas l'únic que la tenen allà i la poden utilitzar quan volen per, per prohibir actes que no els interessen reprimir uh -huh. la gent sobretot al carrer no? uh -huh. control social uh -huh. sí, sí, a Barcelona de fet hi ha hagut moltes protestes uh -huh. per uh -huh. aquest tema no? uh, avui he estat amb un noi que li han fotut una multa perquè bevia una cervesa a la porta del bar oh, sí, sí. això hi ha ja, ja com a Estats Units eh? això ens havia passat als sí. Estats Units beure sí, sí, sí. una cervesa a la porta just a la porta de l'establiment de dir no ficada dintre d'una bossa de paper digui, a veure Yeah. com si fessis allà un delicte i ens van enganxar abans de a ensalar. és que a ha articles de, de l'ordonança de Vic que són, o sigui, són impressionants, sí. però no es pot veure uh, de galeta a les fonts de Vic. És d'anar o sigui, un, un got, posar-lo d'allò i veure'm el got. Però que sí. encara ragen les fonts. <ríe> <ríe> <ríe> Perquè... Això, si t'atreveixes a veure <ríe> sí. l'aigua que surt Això... de les fonts. Sí. Sí. O sigui, Això porint... haurien de dir el Tanto, que hi ha perill de mort. <ríe> <ríe> No, no, és que en vam buscant una ara fa sis mesos perquè havíem entrat en un local nou per treballar i no hi havia aigua encara, aigua corrent i havíem de fer anar el i necessitàvem aigua, vam buscar una font a Vic, no n'hi havia cap de les tres o quatre que estan més a prop de la plaça no n'hi havia cap, la de la plaça de la Renfe tampoc, cap no rejava des de fa sis mesos ja sí, sí. Terrible Terrible ens avisa el tècnic que estem a punt a punt d'acabar, que ens queda un, un o dos minuts. Uh, per acabar, voldríeu donar algun missatge a la gent, sí. convidar... Bé, a afegir, afegir una cosa al tema de les activitats, dir que totes les activitats són gratuïtes, o sigui, les classes i tot això s'imparteix de forma gratuïta, perquè no creiem que... O sigui, és intercanvi de coneixement No volem comercialitzar És a dir, la persona que ensenya mm. Ho fa gratuïtament I s'intercanvia En qualsevol cas, coneixements, coneixements. Molt bé, molt bé. Heu parlat d'una classe d'idioma Italià? Sí. Qui la fa? La fa una noia que Viu aquí a Vic des de fa Dos anys És d'Itàlia mm -hmm. I va... Ja que, bueno, també està, està bastant posada en el centre social mm -hmm. i va decidir començar aquestes classes que mm -hmm. des del principi van tenir bastant èxit em sembla. Francesc, em sembla que t'ha quedat el tinter parlar d'un llibre Sí, mm -hmm. però, però jo trobo interessant això de les classes d'italià a Itàlia estan passant moltes coses i hi ha un personatge que s'ha d'estudiar i s'ha de conèixer que és el mm -hmm. aquest home ha posat en pràctica unes tàctiques de control social a base d'enganyar la gent i fer-ls fer el que ell vol. De, bueno, és és del món occidental que toma en quant a manipulació i perversitat del funcionament de l'Estat. És el que ha demostrat que tenint diners i tenint el control d'uns quants mitjans de comunicació, després fer-se apoderar-se del control polític, del poder polític és, és només una formalitat. Sí, d'això n'hem de parlar perquè, entre altres coses, el sol fet de ser immigrant sense papésia ja és un delicte. És a dir, ara, a Itàlia, existir és un delicte. Si no, si no ets com ens volen. Uh, estan tocant les 10, vale. el campanar vale. tenim aquí a la vora. Vale. Tornarem dilluns que ve amb més temes i amb aquest llibre que no hem tingut temps d'explicar. De, com ¿Cómo nos venden la moto? Ja l'explicaré, d'acord. Apa, adéu-siau. Vale. Adéu.